استحباب زیارت القبور للرجال باب دې بیان د دې کې چې مستحب د زیارت د قبرونو خودا شړو د فارا وما یقوله الزائر او دا د قبر ملاقات کوونکې بسوی عنبوره دا رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله و سلم كنت نهيتكم ممن يئتي تاسون زياره القبور ده زيارت او ملاقات ده قبر نو ده خلک نیوی نیوی قبر پرستای سره عادت یانو اپات ورث نو وا وسم تعالی ماذک الفجورها نو تاسود دی زیارت زی وای خلق د جاهلیت سره نږدېو نو د الله حبیب ور ادره چرته بت پرستۍ ته واپس نشيږي قبرونه ما څه کوي او دا غې نه راو ته عظیم وفی روایت روایت و فی رواۃن فی کی دی فمن اراد ان یزور القبورہ ذا تش اراد وی چې د ملاقات او زیارتو کی فل یزورنو دکی فئنها تزکره بالاخرا دات اخرت را یاد وی دات تسکای اخرت ور را یاد بعض کتابونو کې جردان نشته از همون کې کشته اېته ملاقات سره دا اخرت را یاده وي وانا رضی الله تعالی عنها دومل مؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله عنها نړیوالتي را فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ما کھانا لیل کله <قلعج> چې بوښ پد دی میر رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله وسلم سره یخرج من اخر الليل دی په نمبر د شپې کې بداله حبیبو او په اخر د شپې کې بقیتہ فیقولو نداسی بی, بی السلام علیکم دار قوم مومنین سلام دی پتا سو کور والو دقومم د مومنونه لکه څنګه په ژوندو سلام سنت دی نودارګې په مړبانې دی السلامیکم داره قوې مومنينواته کوم ما توور راغلی د تاسو تا هغهه چې تا سرېوا کو د کولی شوه غدن مؤجلون او مونږ سره د سبا نه ترا شوي یو ده حدیث دا معنا واه بھائی واتاکوم ما تعدون تاسو لا غټول راغلي چې تاسو رې واده کولې شوا غداً معجلون ونحن معجلون إلى الغد ممتد سباني تراكد شويم دين مراد دي انسان غا جل وي والتمزر نفس ما قدمت لغد او دي گوري چي سباني رزي ناو ب شمونږه انشا الله که د الله خوښه شي ب کومله حقون تاسو سره پېوس کې دون کې الله هم مخفر ل هلل بقي قد بیاوي بیا الله بخنه کې د پاه هلی بقيله یو بټ چې دغه ځ کېوو او دی قبرستان کې وداسي بوټي نودا الله حبيب بداسي دعا کولا مونږم تا وسره په کې دن کېو اللهم اغفر لأهلي لأهلي بقيل عرقد رواه مسلم وعن برید رضی اللہ عنہ قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی رسلام یعلم وهم دیتے بے تعلیم ورکل ایداخ رجوی للمقابر قال جبا دای مقبره توه ولن یقول قائلهم چودی وی وایونکه د وی السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین سلام دی پتا سو اے کورونو والا د مؤمنانو مسلمانانو نا و اننا ان شاء الله بكم لاحقون او مونگا بیشک مونگا کذ تاسو شو سره پیوڅ کی دن کیو اسال الله لنا ولکم العافيه سوال کوم د الله نه زموږ د فار او تاسو د فار د عافیت اې د نجات او د امن رواه مسلمون وان ابن عباس رضی الله عنهما قال مر رسول الله صلی الله علیه و سلم بقبور بالمدینه دర్శیو رسول الله صلی الله وسلم پس قبرونو په مدینه منوره کې فاق والائم بي وجي نو متوجي شويو دي قبرونو والا او ته پخپل مخ مبارک سرا فقال فرمایلي والسلام عليكم يا اهل القبور سلام دي پتا شوي قبرونو والا اغفر الله لنا ولكم بخنه دیو کلا مون تا او تاسو ته انتم تاسو زمون نه مخ کیتی به اثر مونږم درپسیو رواه تیر میجیو وقال حديث حسن وصلى الله برانه محترم اوردن کو رب د شیخ القرآن سید امیر حسین باجاسب درس حدیث ریاض الصالحین تاسو ڈاو اتاستا پیچ کراچی کی دو حیدگل اسلامی ڈیٹا سنٹر چوک کے مانئی کی دو حیدگل سر ملائی گی اور پر بخیور پختنفاف کی پجینگیری کی دو حیدگل سر مدینہ مجلس تر پخوا کی ملائی